До ясного краю пращурів увійдеш бойовим лицарем. Знову кипів бій, і лилася кров. Падали змучені коні, а з ними і знесилені вої. Купами лягали ороги від мечів Словутинських. Та все менше лишалося братчиків, лютіше кидалися на сміливців чужинці. Під вечір лишилися горипал, з вихованцем удвох всі братчики полягли. Ледь підіймалися руки, забивало подих від випарів крові. І коли чужинецькі воїни кинули аркани на лицарів, ті вже не опиралися, упали на кам'янисту землю і поринули в безтяму. Їх кудись везли, чулися вигуки, сміх, бойові пісні, а потім затхли сморід кам'яниці і тиша. Отягнувся Деводар від острого болю в грудях, стовночу звівся на ноги, сутінках розглядів, що кинули їх до якоїсь старовинної кам'яниці з вузькими віконними отворами. По стінах зеленів мох, наплескати камінь, дзвінко падали краплі води, з щілини сочилося джерельце, юнак зрадів, жадібно напився, сполоснув обличчя, Оглянувся, поруч з ним лежав у тяжкому забутті горипал. Лице у воя було чорне, розпухле. Довге сиве волосся злиплося від крові. Все тіло порубане. Деводар хутенько набрав води в пригорщі, хлюпнув на Горипала. Той судомно зітхнув і розплющив очі. Довго дивився довкола, наче намагався усвідомити, де він. Потім в погляді старого воя пробігла тінь скорботи. «Полон!» – прошепотів він. «Ганьба! Надія!» – відповів Деводар. «Ти мене навчав, що завжди поруч з нами Надія, вічно жива!» «Правда!» – кивнув, болісно всміхнувшись, Грипал. «Лише Надія! Проте вороги жорстокі! Ти бачив? У нас ні меча, ні друга!» Деводар почав обходити кам'яницю. Сходи, змуровані з грубезних гранітних брил, вели до дверей, окутих бронзою. У щелини віконниць видно було похмою бойові вежі, покручену гірську дорогу, хаще предковічного лісу в долинах і на схилах, а подекуди поміж скелями поблискувала течія чималенької порожистої річки. Інколи на дорозі з'являлися вершники в вовняних накидках з бронзовими шоломами на головах. Вони з гуркутом проскакували дерев'яний міст, прямуючи до укріплених веж. Зійшло сонце, весело заіскрилася вода у потоці. На протилежному березі шаленно загукали дітвора, завівши якесь грище. Грипал дошкутильгав до віконниці, довго дивився вниз, чоло в нього болісно морщилося, руки безсило звисали донизу. Навіщо нам зберегли життя, батьку? Обізвався нарешті юнак. «Чому не вбили?» «О, це просто збагнути», відповів Грипав. «Без користі володарі нічого не діють. Гадають, що ми піддані чи діти якогось короля або князя. Певно, вимагатимуть і викуп, а дізнаються, що марна сподіванка на викуп одразу кинуть на харчі з шакалом, будь певен». Сонце підбилося вже досить високо, як за ними прийшли два вої з писами, жестом наказали виходити. Обличчя на в них були байдужі замкнуті, між густими бородами та кошлатим волоссям виділялися тільки колючі чорні очі. Спустившись крутими кам'яними сходами на простори Майдан, полонені зайшли до високої зали, заставленої розмаїтими кам'яними бовванами. Посередині того помешкання у заглибині горів вогонь, а поруч на золотому престолі сидів повелитель. Це видно було по всьому. А стояла варта, радники, біля ніг володаря бавилися два хлопчики, подібні один на одного, як дві краплі води. Певно, то були близнюки, діти повелителя. Той, хто сидів на престолі похмуро й трохи іронічно глянув закривавлених воїв. Хто ви, вільні лицарі?